Теж стояли гобліни, упускаючи та випускаючи відвідувачів. Гегрід з Гаррі підійшли до стійки. «Добрий ранок!» – звернувся Гегрід до вільного гобліна. «Ми прийшли, аби взяти трохи грошей із сейфу містера Гаррі Поттера». «Сер, а ключ від нього у вас є?» «Десь тут мав бути», – відказав Гегрід і почав вивалювати настійку все зі своїх кишень. Розкидавши по конторській книзі гобліна цілу пригорчу запліснявіли галет. Гоблін гидливо скривився. Гаррі приглядався, як праворуч інший гоблін зважував кубку рубінів – величезних, немов розжарені вуглини – Хвостички він гукнув нарешті Хеґрід, діставши маленького золотого ключика. Гоблін пильно придивився. Начебто все гаразд. я ще маю листа від професора Дамблдора", поважно мовив Гегріт, надимаючи груди. "Це про відомо що в сейфі 713". Гоблін Уважно перечитав листа. «Дуже добре», – сказав він, повертаючи його Гегрідові. «Зараз вас відведуть до обох сейфів». «Грибхуче!» Грибхуком виявився ще один гоблін. Тільки-но Гегрід позапихав назад до кишень свої галети, вони з Гаррі рушили вслід за Грибхуком до дверей, що виходили з зали. «А що це за відомо що в 713-му сейфі?» – поцікавився Гаррі. «Не можу тобі сказати», – загадково мов Гегрід. «То великий секрет. Це пов'язане з Гогвардсом. Дамблдор довіряє мені. Я би втратив свою посаду, якби все розповів тобі. Грипхук відчинив перед ними двері. І Гаррі, який сподівався побачити ще більше мармуру, був здивований. Вони опинилися у вузькому кам'яному коридорі, освітленому сяйвом смолоскипів. Коридор круто збігав униз, а на долівці – Видніли невеличкі рейки. Гребхук свиснув і знизу до них приторохкотів рейками візочок. Усі сіли на нього, Гегріт ледве вмостився, і поїхали. Спочатку вони просто мчали лабіринтом звивистих переходів. Гаррі намагався запам'ятати шлях ліворуч, праворуч праворуч, ліворуч, середнє відгалуження, праворуч, ліворуч. Але це була неможлива річ. Здавалося, ніби грукітливий візок сам знав дорогу, бо грибхук ним не керував. Пориви холодного повітря обпікали гаррі очі, але він однаково не примружував їх. Одного разу йому здалося, ніби він помітив у кінці коридору «Вогненний спалах!» Гаррі повернувся, щоб глянути, чи то буває дракон, але запізно. Візок поринув ще глибше, проминувши підземне озеро, де зі стелі і долівки росли величезні сталактити і сталагміти. «Я ніколи не знав!» – гукнув Гаррі Гегрідові, перекрикуючи Гуркіт. «Яка різниця між сталагмітами і сталактитами?» «У слові «сталагміт» є літера «М», – відповів Гегрід. «І не питай більше нічого, бо мене нудить!» Він і справді увесь позеленів. А коли візок нарешті зупинився в коридорі біля невеличких дверей, Гегрід мусив притулитися до стіни, щоб перестали тремтіти коліна». Грипхук відімкнув двері. Звідти знялася ціла хмара зеленого диму. А коли дим розвіявся, Гаррі аж задихнувся.